5 o'clock, pe englezește înseamnă 5 ceasuri. În lumea mare, fiecare damă își hotărăște o zi pe săptămână, jur fix, când primește la de cinci după amiază vizită și face musafirilor tratație cu ceai. De exemplu... Citim în pandans rumen Madame Esmerald Piscopesco 5 o'clock ti, tu le jodi. Azi e joi. Haide, zic eu, la madame Piscopesco. Feciorul în frac și cu mânuși albe mă introduce în salonul splendid al somptuosului hotel Piscopesco. Dar nu văz pe nimeni. Ah, în fund auzi... În salonașul intim de cel mai pur stil lui Cainz, ciripind pe-n trecute ca doi scatii, două glasuri de coconițe. Merg acolo. Madame Mandica Piscopescu, cu suriara sa, Madame Tincuța Popescu. Madame Piscopescu, dați-mi <guminio> mai <guminio> <rani> la pont! Ai fost la... Lasă-l Las întreb eu. Ai fost aseară la circ? Am fost. Cine mai e? Ai văzut pe Mița? Pe sora Matale? Nu, pe nița pe protopopesca tânără Da, era într-o lojă în fața mea Ai văzut, Tincuță? Cu cine era? Taci? taci! Cu ce pălărie era? Cu... Taci, taci! taci? Cu pălărie mare Da! da. Ai văzut, Tincuță? Blă jandarm Da! Cu viu roz. Da! Tincuță, te-ai mai prins al Stai să vedem Era cu bărbată sau? tu! Apoi lasă-mă și pe mine, soro Totu! Era cu protopopescu? Mi se pare... Că... Nu era cu haralambina. Cu care haram vina? Cu masa? O... Pătrinica mică, urâtă, parcă e o smoghină uscată și gătită, gătită. Da! Ne, cu părul roșu, vă Da, da, Ai văzut! De ce să văd? Parcă mă nu știe! A venit cineva în loje la ele? Mm, mm. Mitică, a? Care mitică? E, care mitică! Lefterescu locotenentul! Să vă credeți cu condițiilor pe onoarea mea, vă spun că nu pot să zic, pentru că eu. E, pentru că dumneavoastră ești cavaler e, și, nu? Da, pe Lefterescu l-ai văzut la circ! Mi se pare că era într-un stal drept în fața mea Lângă loja ei! Ai văzut, Incuso? Ai înțeles acum apuntul? Da Vezi, dacă ești prost! Nu, nu, peste poate! Vorbește lup și madam Protopopescu la ușe Ia! Ești o bravnică e Doamnelă, dați-mi voi să vă salut Îmi pare bine că vă găsesc totdeauna vesele și grațioase Eu trebuie să mă retrag de Așa de grab? Vă asigur cu o afacere urgentă Fără să iei măcar un ceal Parol Tocmai am Peste poate Madame Protopopescu <laughs> <laughs> Iunger, afară mașer, că nu-ți poți face o idee. Dacă o ține așa toată noaptea, se duce dracului rapița. Credeam am vorbit cu arendașii. O, nu mi-a scris azi protopopescu al meu? Ai fost aseară... Taci, da. tu, taci, lasă să -i întreb eu. Ai fost seară la circ, madame protopopesco? Da. Sing, taci, singură. Nu, cum nu? Ah. Maman, bravo Doamnelor, eu... Tocmai la port Și si era multă lume, la cerc oh, Foarte multă oh, ce sluci luci, Dobitoace mm -hmm. Nu te-am chemat pe dintr-ata Treba da. Dumitale să stai la ușe unde e Dobitoca de roza? Ce faci cu ceaiul? Um, era cineva dintre cunoscuți oh, Mai nimeni Era Constantineasca, Dumitrasca, Vasileasca, Georgea O gretină în Chile mm -hmm. da. Ce faci cu ceaiul ăla? Da. Apoi de ce dracu nu-l aduci odată? Atunci de ce nu spui prost? Să nu fără în mărești, obracnico! poftiță Ah! salată! Da. Apropo, nu mi-ai spus cine mai era la circ? Poți să am spus, o cretină în cilăre. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, dintre bărbați. Ah, dintre bărbați? Trebuie să plițe. Nu e ceaiul. Ba da. Mitică, nu era? Mitică. Nu știu care mitică. Lefterescu, locotenentul. Pardon. Oh, pardon, no, mama, eu. eu trebuie să iau. <laughs> Lefterescu, mitică al si? dumii Ce? Ba, al dumii tale, obraznicu! Eu am <laughs> Pardon, Pardon. unde te duci, domnule Terescu? La Faivocluc, la madame Piscopescu Fugi, nenorocitule, fugi! În spectacolul Din lumea lui Caragiale Ați ascultat schițele. Telegrame au interpretat Radu Beligan, Alexandru Giugaru, Nicolae Gărdescu, Sandu Sticlaru, Constantin Brezeanu. Lanțul Slăbiciunilor cu Radu Beligan, Marcel Angelescu, Eugenia Popovici, Cela Dima. Mici. Au interpretat Toma Caragiu, Horia Căciulescu, Eugen Petrescu. Petițiune În distribuție Costache Antoniu, Marin Moraru, Sorin Balaban. Five O'Clock Au interpretat Marcel Angelescu, Carmen Stănescu, Coca Andronescu, Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Eugenia Bosencianu.